Hola, molt bon dia. Estem a les portes d'un cap de setmana que ens portarà encara molta bonança, especialment dissabte. Alguns canvis a partir de diumenge i molta calor. Temperatures que haig de unidou com es van disparar al migdia. 27 graus va ser la màxima, a puxardà 25 a la Seu d'Urgell, 29 a Lleida ciutat i a vuita només. Per tant, es podrien ja superar els 30 graus aquest migdia en algunes localitats de la terra ferma, cap al Pla de Lleida. El Pirineu tampoc ens en salvarem, màximes entre els 25 i els 27 graus i tot plegat amb molt de sol aquest matí també a la tarda, algun nuvolet de calor en aquest cas cap a zones de muntanya a partir del migdia i temperatures, com dèiem, per la banda alta. Demà, si fa no fa, un dia molt tranquil, temperatures que ja no pujaran més, moltíssima calor i de cara a diumenge arribarà un canvi, més nuvolades, algun ruixet de tarda i temperatures una mica més baixes.